Triggavarning. Det där programmet som har allt mer tilltagat den psykotiska intron varannan vecka! <laughs> jo, jo, jo, jo! Ja, men hej! Och välkommen till Triggavarning. Enthusiasm. <laughs> hallå, hallå! Man blir mer entusiastisk om man skriker. Mm. Uh, ja, vi ska ju... Uh tydligen diskutera någonting idag också. Det är ju ganska skojigt. Ja, min san. Vad ska vi oförrätta lyssnarnas öron med idag? Uh, den famösa och fina rubriken, halva spelet för hela priset. Mm. Skulle du anse dig själv som en gamer, Nikolaj? Uh, jag har väl nog använt det ordet för att beskriva mig själv. Jag tror det är många som har använda ord för att beskriva dig. Men de brukar ju kanske svänga om det lite sådär mer gay. Snarare än gamer. Men Jaha. Ja. Så var vi där igen. Ja, Vad här det är var? vi. Bra. Ja. Mm. Ja, men, hur är det med dig då? Har du klassat dig själv? Eller skulle du klassa dig själv som en gamer? Jag är ganska uh, topp-gamer. Eller som sådär bearcock-gamer. Det blir mycket så här sexuellt laddat Sluta liksom, ta dig i de här riktningarna Nikolaj vi, vi är ett seriöst program nu Som ska diskutera någonting allvarligt ja. Jag vill inte höra om dina laster uh, Men att ja. i alla fall Triggervarning At gmail.com Dit hörrni. dit Pff. Ja exakt uh, Twitter Det Finns varning ju också på Mm. där kan ni också lämna era suckar och hashtaggar. Att Triggervarning 1. Ja, uh, Facebook, där finns vi också. Triggervarning, det är vi. Uh, jag börjar faktiskt tro lite på den här kritiken. Jag är inte så entusiastisk när programmen börjar. Borde bli mer entusiastisk? Det, det, är bara, det är bara elakt förtal. Det är väl det. Fake news. No, men okej. Okay. Bara för den här gången skull. Mm. Nu ska vi diskutera halvfärdiga spel som släpps ut i fullt pris som spelindustrin påprackar sin fanbase. Det är nog roligt. Holy shit. Satan i gatan var jag blir glad av att betala mycket för ofärdiga spel. Som man dessutom får glädjen av att förmodligen måste investera ännu mer i genom nedladdningsbart innehåll och uh, andra mm. liksom påtryckningar, för att du ska få den fulla spelupplevelsen. Haha, <gämmer> jämmer i min låda. Jag är så glad att jag ruggar. Jag skaffar mig direkt bara så jag kan liksom hyvla fjäder åt höger och vänster. Det är det en andaktig lusta av att måste bli behandlad på det här sättet? Jag till och med brister ut i spontana finlandismer över hur upphetsad jag blir. En stor praktfull finland-svensk oförrättad fågel. Som ruggare i all över den här praxisen att betala extra. För spel. Jag tycker egentligen att kanske är bättre att jag är liksom lite deprimerad och cynisk. Den här. Min entusiasm blir lite väl psykotisk kanske. No, jag tror jag blev rädd själv när no, det no, jag no, det no, kom no. in på fjärde fjärdedräktar och saker. Uh, jo, jo så före du kommer till käran så ska vi kanske. Men det måste ju <laughs> känna vilket bra spel ja. det skulle bli i vilken dag där du spelar som en jättestor äh, finlandsvensk fågel som sitter och är oförrättad får den stora praktfulla svenska fågeln så oförrättad att han ruggar och brister ut i alla om omkväden med en massa äh, ordmasturbation utan dess like ja mm. ja, låter som ett låter som ett bra spel äh, jag kan säkert böcker. göra det till multiplayer ja. uh, <clears throat> Men ja... Vad det trodde där... ni spelet Angry Birds handlar om? Ja. Mm. ja. Den här podcasten var där först. Ja. True story. Mm. Exakt. Mm. Ja, men uh, spelmarknaden. Jo. Det är, ju, det är ju ett tacksamt diskussionsämne. Det är ju det. Men ska vi börja här med de nyaste uh, nyheterna? Nyaste nyheterna. No, no, no, vi program. kan ju göra det. Ja. Mm, jo, <laughs> vi, kan, vi kan ju göra det för att visa att vi, vi minns han äh, äh, i tiden. Jo, eller hur? Ämen, ja, men Warcraft 3 Reforged. Homma gud. Mm -hmm. What the fuck? Att, ja. äh, det var ju, Bra. för att uttrycka spelvärldens kollektiva åsikt, det var ju nog ganska homo det. Um, ja, det var det. Var, alltså, jag, har, jag har nog varit med om sett, tidigare gånger då det har varit talat om att ett spel ska komma ut. Och sen visade sig att reklammaterial definitivt inte motsvarar slutprodukt no. men, men, men det här var ju nog en, en liksom, det, reaktionen av dem. Nu kan jag ju inte säga att jag känner till specifikt det här spelet ja, men desto mera. För alla nu då som uh, har bott under den ständen senaste typ 20 åren så att Warcraft var ju liksom ett av uh, Blizzard Entertainment stora flaggskepp. Jag menar, den revolutionära ju den här real-time strategi genren. Att, utan Warcraft trä och dess moddar inget Defense of the Ancients inget Dota, inget League of Legends. Och att yeah. Det är ju ett så genomtänkt och välbalanserat spel. Att det säger ju näringar och användande än idag den den här. Sen har ju yeah. aldrig äh, är förminskas hade den ju men att men att den finns ju kvar, den lever ju. Att det är ju yeah. ett av de här stora spelen. Uh, och yeah. när de nu skulle förnya den som. Som livslång Blizzard fanboys var ju jag ju precis som de flesta andra ganska uh, intresserad. För att de hade ju tidigare uh, gjort någonting liknande med Starcraft 2 Remastered. Och det var ju ja. väldigt väl välmottaget. Och andra företag har ju hoppat på. De gjorde ju också en förny förnying eller förnyande... Uh, av det här uh, Age of Empires 2 till exempel som blev väldigt väl mottaget. Så det kändes ja. ju som att uh, det finns ju ett behov av den här RTS-genren och det gör ju bra. Så att det fanns ju som ingen tvekan om att det här med tanke på att Blizzard Entertainment är ju ett bolag som är känt för att sätta spelarna först. Och de släpper ju inte ut ja. någonting innan det är perfekt. Uh, ja. No, ta, men, ta, då, så att säga, för att ge ett lyckat exempel så hade ju det World of Warcraft där vanilla. Jo. jo, jo så, men att, som ju def, definitivt togs väl, tog väl emot. Man kan ju då argumentera hur perfekt det var när det släpptes. Men i alla fall. Ja, men, men, men, men så att säga som en produkt. Som... Jo visst, men att det är ju lite så, så här att alltså, när du släpper vilken ny IP som helst. Så är det ju ja. otroligt sällan som det är perfekt när det börjar. Det, det hör ju liksom nej, till nej, branschen det att det ska vara patchar och det ska vara uppdaterande. Och det är ju ett litet så här vattenmärke på hur bra företag det är. Hur frekvent och hur fort de släpper de här fixarna. De här mer allmänna buggfixarna. Men det som kanske ska lite i ögonen med det warcraft 3 reforged. Så var när det äntligen släpptes och när Uh, så so det var ju som att förstelnade korsit at i postlådan att det var ju ingenting fungerar. det var ju helt hållet röven att det var ju under all kritik och att, men det här var ju ändå liksom ett snart 20 gammalt spel så det var ju därför som och det var ju ett som så omtyckt och liksom väl etablerat spel att det kändes som att ge ut någonting som inte var som var ingenting mer än perfekt så skulle jag ha varit helt förkastlig och att nu nu fanns det ju många saker som talar för att det här var som liksom hemskt att det var ju inte heller bara det att till exempel jag anser ju att det är högst så här individuellt och personligt vad man gillar den här nya uppdaterade grafiken nu då men att ja. Allting från så här oförklarliga buggar. Uh, till exempel att du loggar in i en match och så plötsligt bara automatiskt vinner någon. Det är ju inte så bra. Uh, du blir utkastad. Grafiska buggar. Ja. Det är svårt att klicka på saker. Uh, ja. du, du liksom har... Uh, det är svårt att liksom hitta matcher. Det är liksom det, i princip det är bara svårt att göra allting, det här, liksom, den här story-moden, så har liksom ombalanserats fel. Um, du liksom du har alla de här funktionerna också som vi har tagit för givna. Yeah. Till exempel, det fanns ju en hel del som inte hoppade på den här den här Warcraft 3 Reforged-vagnen och tyckte att liksom, vi bryr inte oss i den nya grafiken, vi vill bara fortsätta spela det här spelet som vi har spelat nu fälfritt i som 20 år. Precis. Uh, nå, när de lanserar Warcraft 3 Reforged så uppdaterar de samtidigt servrarna så alla som bara har det originalspelet måste ändå bli påprackade en 29 gigas uh, upp, liksom nedladdning. Ja. Ah. Och ja. de inkorporar så i det nya systemet. Så då där spel fungerar ju heller inte bra. Plus att det fuckar ah. upp. Liksom så här gamla liksom custom-maps. Det fuckar upp liksom yeah. allt. Allt i princip. Så att du är ju inte bara liksom. Att det här nya spel är shit. De har också lyckas döda mm. det gamla spel. Uh, och liksom. De ja. fuckar upp allt från ja. chat-kommandon. Till liksom matchmaking. Till allting. Och att sen då. Ja. Och det liksom sista gräddet på moset där är ju att de hade ju sålt det här och med att uh, det skulle vara uh, att de skulle göra om alla de här ingame cut um, Jo, precis. Uh, och, och det har de ju inte alls gjort. Att uh, mm. de flesta så använder ju liksom det här gamla systemet. Och ja. så att var De lovade upp till fyra timmar liksom extra liksom, nytt material. Where the fuck is that? Att de bland annat ju vad som skulle finnas i den här skiten. Ja, yeah. yeah, precis. Och, att, och, att liksom, och sen när de släpptes var det många som... What the fuck is this? Jag vill ha mina pengar tillbaka. Och jo. de vägrar ju att göra det. Mm. Uh, och folk som hade hitta sätt att liksom få det tillbaka och vilja informera andra så blev ju blottant bannade. Alltså de, yeah. de beter sig riktigt säper. Det här är liksom helt yeah. mot allt vad som så någonsin har varit. Och folk springer direkt och viftar den här Activision-flaggan. att alltså, det är deras fel. Och jag skulle gärna hoppa på det själv. Jag tänker ju nu ta den långa rutan och vänta och säga att okej okay, men vad ska ni göra för att fixa det här nu? För det här är ju under all kritik. Faktiskt ja. att det har det gått så långt att liksom Bethesda, som har varit kanske ett av de mest hatade företagen för att de bara gör sådana här cash grabs och släpper ut så här och ofärdiga skit hela tiden. Folk är ju nu mer fittiga på Blizzard än de är på Bethesda. Ja, no, det, det, det säger ju en aning. Mimson. Jag menar, vilken sida var det nu? Uh, som, som som rankar ju sådana här spel uh, och ja. uh, jag menar det här Warcraft 3 Reforged det har som senast jag kollade hade den typen ranking på 0,4. Uh, jag ser nu precis på deras på deras på Metacritic sida att 0,4. Ja Metacritic. 5. Ja. Att det är ganska ska med tanke på att det här är ett spel så bara har kommit med nio år och tio år under hela sin lämnad. Så att yeah. det är som så lågt det har fallit. Och jag tror att det som överraskar alla, att men det här är Blizzard. Det här är ju spelföretaget som alltid har satt spelupplevelsen och spelarna först. Så what the literal fuck. Så att yeah. hela spelvärlden håller ju liksom nu andan och som säger, vad kommer härnäst? Att hur kan man som släppa ut yeah. någonting sånt här? Och att skulle det vara det här gamla Blizzard så skulle mm. de ju ha sagt att hej, vi vet att vi lovar det här datumet men att det här spel är så skit att vi liksom, vi gräver hellre när det någonstans alltid talar om det igen och betalar tillbaka alla ja. pengar än att vi liksom släpper det nu. Och folk har ju hela tiden ja. varit som att no no, take your time. släppa ut den när det är ja. färdigt. Ja. Ja. Ja, ja, och det här är ju en, vad, vad skulle jag säga, ett av de stora problemen av det här. Att man... En att det verkar som att man inte heller ger tillräckligt med tid mm. att, för, de, för de sakerna. För att faktiskt liksom hinna polera, hinna då uppgradera så det visuella och skapa nytt material som faktiskt är, är då på, på en tillräckligt, tillräckligt liksom bra nivå. Att det är ju det, är ju, det, är ju det att man Alltså jag som enskild kund, jag som enskild spelare så ser ju inte det här, det här liksom, processen. Hur lång tid det tar att skapa right? material, hur lång tid det tar att förnya eller uppgradera med ett spel. Mm. Uh, om man tar en, en remaster eller, eller direkt en, en remake uh, så det, det, blir, det är ju svårt att, att se det där och tänka att för att man tänker på att ah, men här är ett datum, då ska det där spelet komma ut. Och då tänker man att jo, men de måste det ju vara klara tills dess, eller då, då har de ju, ju haft den här tiden. Men vi ser att ju här den här väldigt tydiga, så här corporate-strukturen som börjar bli med ja, påtaglig spel. För det här känns ju ganska mycket som att hej vi kommer inte att släppa ut någonting betydande i det här kvartalet så nu måste vi ha liksom en liten sån vinstproduktion här så aktieägarna blir nöjda jo. Ja, jo, precis ja när allt, allting handlar om det Men det är ju sådana här det skiteslut är så som dödar ett, ett företags rykte. Det är ju det Men igen inte, inte det, det är ju det som är det hemska tyvärr så för så att säga aktieägarna så, är det ju, så ser man ju egentligen bara på liksom vinsten och, och, och liksom avkastning. Men det är just det här att, att till exempel nu i augusti så kom World of Warcraft Classic. Ja. Och, att, och, att liksom, och hela den grejen, som att ja, man kan tänka så här att de hade inga planer på att göra det och marknaden tvingade dem till sist att göra det eller bli som utstängda ur sitt eget spel. Så de gjorde. Ja. Och att som äh, och, och det var ju en sån där grej. Att, jag menar, vi gjorde ett avsnitt om det här. Så lyssna för all del på vårt prisbelönta World of Warcraft Classic-avsnitt. På engelska jo, på till engelska med engelska. Mm, jo. Tänkte. Uh, och med. Um, på engelska, minns han. Tänk det. Och det som var fint, där var ju hela den grejen kändes ju som om den var gjord med väldigt mycket kärlek. Och att uh, ja. hade du en vanlig sån här wow abonnemang så då fick du det gratis eller som skämtade igår har du World of Warcraft Classic abonnemang så får du ju så att säga retail versionen gratis Yay. men att mm. folk är ju där, jag är själv där och liksom vi har jätteroligt att som det är ju jättebra men att man kan ju säga liksom var det bra så här fiskalt val, jo för fucksäck det var den största tillökningen av spelare som Blizzard har sett på år och dagar så att yeah. allting går som ihop, men det, men det liksom säger jag att man kan ju släppa ut någonting som inte är helt jävla homo. Mm. Att som Delana ju sig. Och att det skulle vara intressant att veta för att jag tror alla som har arbetat med Warcraft 3 så måste ju ha fått säga det här just innan det släpptes och vilka skäder det var de, skulle det ha varit jag så skulle jag ha varit sorg så jag ska tugga och jag, jag skulle inte kunna yeah. hålla mig. Jag ska ha på all social media och sagt att det här är så dåligt. Sorry, sorry, sorry. Men de här giriga vampyrarna säger att vi måste släppa ut det. Please, please, please. Sorry, sorry, sorry. Yeah. Ja. Jag förstår varför det kommer ut men det känns ju som att det finns en av två förklaringar. Ett, de som Gjorde det här så har ingen aning om vad satan de gör. Riktigt så det fanns inkompetensen att göra det i vilket fall det ska borde läggas på is tills det kunna ges ut i en vettig form. Ja. Det var ju inte heller så att vi fick en gratis uppgradering. Det var ju som att vi måste betala för den. Och Det var ju inte liksom någon sån där 5 euros grej heller. Um, och den andra är att liksom, visst, det var skit men ingen brydde sig. Det handlar bara om att ge ut det så att kvartalprojektionerna blev tillräckligt höga. I vilket fall ser det sig what the literal fuck. För att man kan göra så här men ändå gör folk så här hela tiden. Det kommer hela tiden de här halvfärdiga spelen för tiden. Och folk köper ja. dem och har liksom den mentaliteten att ja, det blir väl bra förr eller senare. What? ja ja vad är det? Mm. vad gör man så? man har ju, det, alltså det, är, det är ju en sak som man har blivit van vid, I och med att, så att, i och med att också konsolen och allting har blivit så här, sådana att de ska vara konstant kopplade till nätet eller kanske inte konstant men att man den här nätkontakten ser som så central för spelande. Ja, men ja, men så, så i den här... det så har de, har de börjat med, med, med att lägga ut så här halvfärdiga spel. För att vi tänker att men, vi kan alltid uppdatera eller göra, göra så här extra liksom, korrigeringar. Efteråt och bara skicka ut den här uppdateringen till alla som Som har nätkontakt, och, och som du kan se att har liksom registrerat att de, de har det här spelet installerat på en konsol. Det känns ju som att det blir uh, den här litanjan som jag ofta spyr i relation till dålig film. Att liksom vi måste lära oss att sluta blind konsumera. Alltså mm. det känns ju som att vi som, som så här gamer community måste som sluta bara liksom öppna planboken. Att när det kommer att spel med halvfärdigt. Så måste vi säga att nej. Nej. Ja, vi tänker inte betala för det här. För. Ja. Alltså det här är ju. En oroväckande standard. Man säger det som i andra produkter. Och bara bara liksom Folk bara sprutar ju ut. Onödiga liksom grejer. Halvfärdigt och genomtänkbara slarv. Liksom Casey ja. nu. Senaste Star Wars och liksom sista säsongen av Game of Thrones. Bara, jude, jude. Det. det finns inget artister det finns ingen tanke, det finns ingen koherens. Framförallt om det här yeah. rör till någonting som är tidigare älskat och så här: de bara förlitar sig på att folk har så mycket nostalgi i Member att de bara köper allt. Inga protester. Och att yeah. vad spelar det för roll om folk knorrar när de väl har betalat? Inte det är ju de här fiskala besluten heller som görs av de här spelmakarna. Utan det är ju det som det görs ju av de här corporate suits. Det är ju ja. de vi måste skada. Det är ju de vi måste säga att hej vi vill inte supporta fucking spelbolag som är så här. Ni är horror. Sluta. Och att, mm. Det finns ju många andra oroväckande trender. Liksom Om man bara säger på Blizzard så till exempel minns du uh, 2018. <laughs> När de skulle göra det här Diablo Immortal mobilt äh, Jo. Det. Vi såg hur spelvärlden reagerade på det. <laughs> ja, För För det är bullshit. Ja, det var ju fullständigt. Men det, det intressanta var hur, hur det verkar. Det verkar inte alls ha förväntat sig att någon skulle kunna reagera Reagera Nå, jag... på den här tanken. När jag så ju på det här bliskan, liksom när de. Uh, när de avslöjade det här och den här skavslöjade nog jag minns inte om det var J. Allen Brack eller vem det var men att man sa ju som på all att oh shit liksom. att ha, han måste ju liksom puffa den här entusiasmen men att liksom holy fuck men hela den här gamla gardet är ju långsamt på väg ut och det finns ju snart ingen kvar av det gamla gardet på Blizzard till exempel så det känns ju som att ingen har ju som konkret uttalat mm. sig men det känns ju som att ja, men, företag är inte vårt företag längre Så att, we'll just fuck off now Men att man tänker ju på Till exempel Den här Hongkong-grejen Och för ja, alla som ja, inte men... vet Vad det var så det var ju En kontrovers som Alltså det var en streamer då Som stödde liksom De här protesterna då i Hongkong Ja uh, I slutet av någon Bl video då. Som ja mm. Perf oh, perfekt namn annars och liksom och han blev ju då banad uh. Jo, och förlorade förlora ju sitt uh, pris också åtminstone det i en början mm. så att det var ju och de hade ju varit liksom så att tassar runt lite i den här senaste bliskon nu uh, sluta förra år så kom nu den nuvarande presidenten också, Brack, och liksom i princip var så hjärtfält om ursäkt, men att det var som liksom yeah. en bit too little too late tror jag. Men yeah. jag ger ändå kredit för att han gjorde, men att kanske man måste sätta lite aktion bakom orden också. Men yeah. nu var ju inte tanken att bara hacka på Blizzard för att äh, det är fortfarande ett favoritspel för tag här i världen och jag hoppas fortfarande att trenden kan vända men att jag är nog nervös för att det är nog faktiskt ganska usch många ja. saker som händer just nu det känns ja. inte så där riktigt bra ja. Nej, Nej. Nej det, det, det, är helt, det är helt sant alltså jag måste ju säga att jag, det, det här berör ju inte mig lika liksom, det kommer inte mig lika nära det här för att jag spelar egentligen ingen av Blizzards spel. Nej, men... att. Så, men men, men jag, jag känner ju av det i, i liksom vad jag ser annars på marknaden. Vad jag spelar, spel som jag märker att de är fullständigt halvfärdiga äh, som kommer ut så att om man ser att det här är inte... Eller om man ser att någon har så att säga, misskött sitt jobb så som man upplever som jag upplever är att man har skapa en, en skapa en produkt som definitivt inte liksom inte fungerar eller det där kanske inte många... finns en plan heller Nej. att, att liksom få, det, få det att fungera men jag tror då är det för många blev så förvånade för att till exempel Blizzard jag känner för att ha väldigt så här rigorösa test och liksom så här mm. äh, liksom nivåer av av kvalitetskontroll innan de ger ut någonting. Så att det är därför som att folk är fortfarande som har munnen vid öppen och hakan på marken. Att what? How? Ja. Uh, men, att, men jag tror den här attityden att till exempel att. Uh, här är den en som jag inte spelar och inte är intresserad av. Men så många spelar. Och den är dålig nu. Vad ja. liksom. Hur påverkar det mig? Men det påverkar ju mig. För jag tycker att det, det säger ju något väldigt osmickrande om marknaden. Men det påverkar ju och, och, alla. Därför att ja. Det som det gör att om de stora kan göra så här så sätter det standarden för de små. Och snart har vi bara så här halvfärdig mm. skit. Därför att uh, sp ja. liksom spelindustrin tror att vi är dumma i huvudet. Vi liksom köper vad som helst. Om vi köper vad som helst, så då är det bara våra och Då är vi dumma i huvudet. Och att jag det är att, det, säger man, att man, det, är ju, det är ju ett accepterande. Vad man accepterar. Men jag där. tror ju gärna liksom, att det här är ju också ja, ja. ett symptom av den här gränslösa uh, konsumtionssamhälle som vi har byggt fram. Liksom vi ska bara ha och ha och ha och ha och ha Och säger någon, någonting ska komma ut Den 18 september så då ska det komma ut 18 september för annars är du oförrättad Om någon kommer att säga att Hej det här fungerar inte så bra vi ska göra lite till Förlåt så det är som liksom så satans Butthöter det är den värsta kymfen Som du någonsin har genomlävt att du, ska, du ska liksom bomba företagare Du ska liksom råna dem Och du ska våldta deras Mördar och allting Men för fuck sake shut up vill du vill inte ha en bra produkt för dina pengar? Är du säp? What the fuck är det för fel med dig? Ja. Mm, men jag vill ha jag det är... nu! Jag vill ha det nu! Här i munnen! Ah! <laughs> att som... ja, exakt. exakt. Men, det, men det är ju just det där att man tänker att man allting, allting så att säga nu direkt. Det ska inte vara ska inte vara någon väntan. Där måste jag säga att jag, jag respekterar helt så att säga, det här. Om, om någon spelskapare då, eller spelutvecklare någon, någon liksom annan eh, firma som säger att okej okay, det här spelet som skulle komma ut om två månader så nu är vi tvungna att skjuta upp det med säg, fyra månader till eh, och så skriver det för att vi ser att produkten i nuläget inte kommer att vara på en sån nivå så att vi känner oss bekväma med att är det. Jag tycker att ta, ta liksom tid då. Ta, ja. den där, ta den där tiden för all del. För det, det, det, visar, det visar ju bara att, så att säga, det, man har den där, den där liksom egen, man håller fast vid den här liksom, den standard som man åtminstone försöker lägga fram. Jag, jag tänker nu som exempel på äh, där CD Projekt Red. Mm. Uh, som har gjort, alltså, Witcher-spelen, och nu väntar väl då marknaden på deras uh, Cyberpunk 2020. Mm. Uh, och, och det är just det spelet som de nu har, hade meddelat att de, de skjuter upp just till följd av de här sakerna som jag som jag nämnde. Och, och, och sen, även om jag, jag är lite så sådär, uh, vad ska vi säga, orolig för hur det kommer att bli så. Uh, kan man ju nämna uh, det här Bloodlines 2-an som ju också sköts upp. Där, där tycker jag inte att det informerades lika mycket, det informerades väl egentligen bara men det här skjuts upp. Jag inte den som hände kring jultid när de lanserade äh, det här. Det kom där som... ut det andra spelet. No, de gjorde en sån där liten <laughs> sån där Cotheries of New York. Och, att, jo. Um, och det var det var ju en, nästan mer en sån appointment point-and-click. Du bara gick ju som runt och talade ja, men, men, det men, men Det var ju en visual novel. ja Men att jo. grejen var det lanserades mm. på ett sånt sätt. Och det här har vi nämnt för Men jag nämner du igen för att ja. lyssnade du ändå. Att liksom alla som såg det här. För att det var ju just vid den här tiden som Bloodlines 2 egentligen. Nu då var med eller kom. Uh, mm. Så trodde du som att det här...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 Uh, men jag trodde ju inte vad jag läste, så jag kollade lite och så insåg jag att, ah okej, okay. det är inte samma, de har skjutit upp det. Men ja. liksom, uh, Paradox Entertainment och vem den fan är som utvecklar det här just nu, då. så de var som så dåliga med både marknadsföring och som nyhetsutskick, att som typ alla trodde att det här är Bloodline 2 och fick något ja. fel i huvudet. Men Bloodlines två är påkommande, precis som det har varit påkommande nu snart 20 år. Paradox ja. liksom, no offense. men liksom, hur ni släpper ut White Wolf liksom på samma sätt som en blind man golfar. Liksom, säkert kommer ni till 18 :e hålet någon gång, men det är nog de är fan en mödosam att sitta på som publik. Att, ja. Mm. Och, och det är ett sånt där spel att om det är liksom någonting mindre än helt goddamn glänsande perfekt så kommer ju folk att få helt något satans fel i huvudet. Och jag tror ju ja. igen det blir ett så här stil av ett substansspel men den diskussion mm. bäst lämpad för en annan gång. Men att, jo, jo, det är det, det, det. Jo. Mm. Uh, men uh, jag tänkte säga att det här det här att liksom man låter den här standarden sjunka hela tiden därför att det ja. gäller kanske inte exakt i den stunden någonting som du personligen är intresserad av. Så jag tror ibland kanske man måste säga på branschen som helhet. Nu kan ju det här låta lika som så här berättigat. De här som kräver att allting ska komma ut på exakt det här datumet. Du får inte tjäna några undanflykter och förhållningar. Men att alltså grejen att om du bryr dig om någonting så då bryr du dig om helheten. Inte bara om det specifika för att ja. specifika så tenderar ändå att liksom bli påverkat av helheten så att bara för att säga din privata lilla preferens nu då är inte påverkad av say, någon sån här stor massivt sjunkning av standard i liksom spelvärlden så kan det ändå på sikt påverka det som du är intresserad av så du ska definitivt engagera dig uh, och att ja. jag tror ju också en sak som hör till det här som har lett till att det blir så här är ju den här att man kan som för Förhandsreservera och betala för ett spel som fortfarande bara befinner sig i teoristadiet. Att jag vet att vi ja, lever i liksom, en sån här liksom uh, GoFundMe-ära. Uh, där du kan liksom gå överallt och liksom i princip ge pengar och de här projekten du tycker är intresserade. Som låter intressanta. Uh, men det är också det här att om du nu har ett spel som Warcraft det är reforged. Och du kan liksom köpa det liksom ganska långt på förhand. Så ja. vad betyder det här egentligen? Nå, det som det betyder att liksom du säger att du är villig att betala för ett spel som inte ens är färdigt än. Varför är det här en dålig idé? Därför att när, när den här transaktionen är färdig. Så då är det liksom rent fiskalt så är det ju som redan gjort. Du måste bara leverera... Någon produkt. Du behöver leverera ja. en bra produkt. Du behöver leverera en produkt. Och, ja. och vad är skillnaden här? Jo, skillnaden är att om du traditionellt gör ett spel, så liksom när spelet liksom börjar vara färdigt och liksom det snart skulle säga kommer ut i affärerna som det händer traditionellt. Nu är ju allting ofta ja. mer digitalt. Genom Steam mm. eller genom ägna uh, sådana här tjänster då, som till exempel Battle.net så då betyder det att liksom, du har spelmakarna ändå gått igenom en sån process som tänker nu är det här spelet i ett sådant bra skickat det är färdigt, så nu kan vi börja sälja det att folk är, och det är förmodligen av en sån kvalitet att folk vill köpa det ja. mm. men att om du som börjar utan att sälja liksom jävla fit-spel liksom, ett år på förhand så det är ju inte ens nära färdigt om du plötsligt bara ha miljoner Som har reserverat och liksom redan köpt det Så då förstår jag Att då plötsligt så kommer det en massa Men hörni, Ska ni inte ge ut det nu Vad är det här nu ja. liksom, vad, är, vad är det här ni håller på att gnälla om någon motor nu som inte fungerar Och någon grafik som bara buggar ut Det är väl bara gejstuff Då vi betalar det Jag är ut det, jag är ut det, jag ut det nu Varför inte igår, jag ut det nu Och att Ja det, liksom, det lär dig bara att det blir liksom sämre kvalitet Stop this shit, sluta yeah. betala för spel på förhand, mm. betala spel så att den är färdigt och att, yeah. och att mm. där tänk jag, jag, jag tänker gå in på en längre diskussion, jag ska låta dig tala lite och så kan jag andas ett ögonblick men att yeah. det som jag tror också påverkar är det här nya äran av digital valuta och digitala produkter för att nu Jo. Så lever vi också med de här mikrotransaktionerna och det nedladdningsbart innehåll och så vidare. Ja, vi ja. lär liksom till, vi som utvecklas till någonting. Ja, vi vill hela tiden ha mer. Och spelföretaget säger att mm. riskande ska få mer om du betalar lite hela ja. tiden. Jo, så, jo. Så, så. Och, och, där, och där tänker jag att jag, jag vill nämna det här med koppling ja. till just det där som vi har nämnade. Den här så kallade live-service. Mm. Uh, tanken just med koppling till spel- Ja. Som att spelarna är inte någonting du betalar för en produkt här och nu utan du betalar för en ett pågående sak. Ja. Och, och, och Vilket betyder att, så att säga, den här grundsumman som du tänker att du lägger ut som motsvarar inte alls den där uh, summan som du då kommer att lägga ut liksom, förrän du är i andra änden eller i slutet av den här och vi har processen ju... eller produkten. Vi har ju företag som är kända på det här planet, till exempel EA, och liksom Activision och i viss ja, del Bethesda. Ja, ja uh, och jag, tänkte, jag hade helt tänkt komma in på EA faktiskt här. Tänk på med, den där basketgol grejen? Uh, nej, jag, jag tänkte faktiskt på Anthem. Ja. Som, jag... som ju skulle vara deras stora äh, äh, multiplayer äh, ip och, och så, right, så, ja, alltså ett, ett spel som ju eh, skulle lanseras med stor fanfar. Eh, och, och det sa det sedan före det gavs ut att det här kommer att bli det, det, det stora nya eh, spelet som, som människor kommer att spela i åratal om inte år tionden, Och det, det fanns en klar plan för innehåll uppdateringar liksom en massa saker, det här skulle vara en produkt som, som skulle leva vidare länge oh, och, wow, och... killer jag tror inte att man skulle kunna klassa det som det för att det, det är så annorlunda tycker jag liksom, hur det, hur det som liksom presenterades så jag, jag vet inte om jag skulle kunna se jag skulle se det specifikt som att vi tänker att ah, men, vi Men, ha folk har försökt göra eller liksom, World of Warcraft-killer sen 2004. Eller sen 2004. Det, alla det har, har misslyckats. Ja. Och ironiskt nog så ja. misslyckas de har två orsaker. Ett, de kopierar antingen WoW och deras framgång liksom för nära så att alla säger Men det här är som WoW, fast sämre. Fuck it, vi vill spela det här. Ja. Eller det ja. andra, de har inte kopierat tillräckligt och liksom, säger det här är mycket dummare än WoW. Vi fortsätter att spela WoW. Så att ja. de kan ja. inte, de, de lyckas inte. Nej, nej. Och, och grejen här var att det här spelet äh, gavs ut äh, och det var, inte, det var inte nära på i ett sånt tillstånd att det skulle kunna ges ut. In, inte ens som om man tänker att det är den här första delen av så att säga en, en, en större produkt. Nej. Mm. Så där inte ens den här grunden var fungerande, den hade, den hade, ingen, den hade ingenting att stå på, vare sig liksom så här innehållsmässigt eller i det att spelare också plötsligt kunde falla igenom genom bottnet på, <laughs> på, på spelområdet det var, och falla i all evighet. Det var det som jag minns när jag såg där. att liksom För det första var det väl så bugget att man knappt kunde traversera spelvärlden och ja, för det andra precis. så var det väl så ofärdigt att det fanns egentligen ingenting att göra där. Ja, nej, det, det var det och, och det som det fanns att göra så var väldigt enformigt. Ja. Så så ja så det, här, det här var ju ett spel där äh, det fanns den här klara planen men då den här produkten inte sålde så bra som det då förväntas eftersom marknaden har alldeles astronomiska och orealistiska förväntningar vad gäller försäljning av, av specifika spel. Så betyder det att sakta men säkert så ändrades planerna, det minskades lite och sen plötsligt så föll de bort de här planerna på, på fortsätta uppdateringar och, och nytt material och nytt innehåll. Det är liksom, bara sakta men säkert då, då ut. Ja. Men att uh, det är ju också ett faktum att det är ju många sådana här så här största grejen ever kommer att överallting, wow. Uh, och ja. Som har lurat ditt spelare. Men att ja. det finns ju en sån här tanke som kanske har kommit fram genom att som så här ex-spelutvecklare nu då har satt sig ner vid en mikrofon då i princip bara sagt att hur går den här corporate-strukturen till vad gäller spelutveckling och uh, ungefär så här sa ju de här då ex-spelmakarna sagt att Nå men, det är någon som har en riktigt bra revolutionärande idé och sen så pitchar de då om de inte är ett eget spelföretag då så försöker de hitta någon backing då och sen då så ja. Går det igenom och så börjar de där. Vid det här skedet så börjar reklamen gå ut. Och, ja. och då är de lite. No men om reklamen går ut nu så betyder det att vi låser oss. Det betyder att vi har ju ingen möjlighet att säga ändra fokus eller ändra premiss eller någonting. Om vi ja. ska komma till det. Därför att om du går ut och säger att det är ett hårt cyberpunk-spel. Och ni inser att det egentligen så är, det här liksom är ett fantasy-spel så det är ganska svårt att ändra om det utan att liksom massivt vara pissat off alla som har som redan hoppa ombord på det här köpet då. Ja. Mm. Uh, sen börjar som själva utvecklingen och säger det handlar ju antingen om att uh, så köper ni liksom en spelmotor eller liksom ett system av några redan existenta spelföretag som är villiga att sälja då uh, sin ja. liksom sin data då eller två så utvecklar ni ett helt äget om ni utvecklar ett helt äget så då får du ju som trädubbla produktionstiden uh, sen då så handlar ju mest av tiden om att göra så kallade assets, att liksom designa som så här olika monster och, och liksom hur saker ser ut och förstås att fundera ut system och allt från combat till liksom interaktion till whatever då som ska dit. Sen kommer liksom yeah. det här bear där som vi kallar spela att liksom finns det quests ska man tala med folk, var ska man resa runt finns det som fordon och så här skit och sen yeah. och i det här skärdet så har det ju gått upp till liksom 3-4 år och att om du mm. då har en liten så här studio då som bara har som så här uh, skulle säga finansiell backning så länge som det visar sig att det kanske blir uh, till någonting det här. Och Många gånger så har de kommit till det här skedet och de har en riktigt bra spel. liksom är så här att holy shit för det här skulle bli ett bra spel. Men sen då ja. så kommer typ någon då som typ Activision då och säger att Okej, men nu har ni hållit på så länge. Så nu får ni nio månader att göra det här färdigt. Sen köper vi. Och så vad som händer. Det är som att okej, men spelas min bästa fall halvfärdigt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Men det spelar ingen roll om nio månader vid. Ni får fortsätta utveckla sen i content patches. Okej. Och så ger de ut typ Anthem. Och liksom... Och att eftersom då spelar aktionen både när det kommer ut och liksom som följer det som så negativ och lag. Uh, så betyder det som att de, de inser att okej okay, men det finns inget intresse av det här. Scrap it, det blir inom här. Uh, så betyder det att bara genom de här första som köper då. Och köper in i den här i princip helt färlaktiga bilden. Eller liksom det här löser sig argumentet av att produkterna egentligen skulle vara. Yeah. Så, så lyckas det spelföretaget om inte de får tillbaka alla sina investeringar så kan de ändå som mitigera lite förluster. Och sen är det så att okej men det här fungerar. Ja men vidare till nästa grej. Allting som ni inte har satt in i spelen så det är resurser som vi äger och vi ser om vi kan inkorporera det i nästa produkt. Så du typ bara kanibalisera mm. sig själv då liksom och använder det här till att föda upp nya liksom IP-babys. Ja, ja, det där är ju en, en, en, ska vi säga, en strategi som speciellt EA har anklagats för eller som de så där de, säger att, de säger att både liksom Electronic Arts och till exempel Bethesda är ganska kända för att, att om du tittar i spelfilerna så ser du att det finns massor av sådana här resurser som inte ens att de har dessutom namnet på liksom det här originalspelet så att folk har råd sig lite här gissa okej, okay, vilket spel kom de här ursprungligen från? Och ofta sätter ja. de har in resurser som inte ens används i spelet utan de bara som finns där you know, i fall om. Ja. Uh, men det som öppnade mina ögon och som gjorde mig lite intresserad var ju att det fanns flera som spelmakare och det är ofta de som får skulden om att spela skit. Um, så är ju som att alla spel som har kommit till det senaste say, tio åren, som har varit helt liksom så här dumpster fire of fail. Som är som alla hatar och som att what the fuck is this. Liksom. Så som att I princip. Liksom, man kan ju inte säga alla, men en, en, en stor del av dem som ska kunna vara riktigt bra spel om de liksom fick färdig utvecklas. Mm. Men de har som helt varit liksom En produkt av och Där kommer liksom en galen full läkare in Och liksom sagt att Ja, ja, men nu är den här kvinnan nog Hon är liksom färdig att föda alltså. Ja, men hon är som inte ens i fjärde månaden Ja, men nu, nu vitt och nu, ut med bebisen Satan Och sen så liksom alla smör, Men varför har den här bebisen svårt att gå och liksom andningsproblem Ja yeah. Det måste nog vara något fel på mamman Jävla dålig mamma så Ja, ja jag vet. Mästaren på analogier, eller hur? Ja, min sann. Jo, men att liksom men är, så här... Är så, så är alltid Eller hur? Precis som våra egna kroppar. får reda på vad vi befinner oss dagligen på triggervarninget gmail.com. Och ladda hagel i världen. Men att... <laughs> um, jag bara tyckte liksom det här... Vad som ett sätt som jag fick den här utvecklingskurvan förklarad för mig, minus alla liksom missformade bebisanekdoter. Och att det är ju som egentligen lite ögonöppnande för att uh, det är ju samma sak med film att liksom, du har nu då uh, någon jävla liksom uh, actionfilm då som är helt uh, som så är redaktiv och shit. Uh, och så tänker då varför fan gör man här, så ut någonting sånt här? Uh, för att det är så här och så ser du, får du den nys på som originalmanus då så liksom, men det här är ju bra det här är ju så bra, varför är det liksom 60% av de som är med här inte med, samt liksom så här ja. så här helt kritiska scener som förklarar liksom de, de här oförklarliga sakerna som du satt och rätade dig på när du såg den här slutliga produkten Varför att det kom in och fucking suit och sa att alltså jag tycker det ska vara med sex och tissar med sex och tissar och Michael Bay ska kunna komma och sätta in några explosioner. Vittu. Okej. Okay. Ja, men då blir det ju inte en så bra film. Ja men det är en film som alla gillar. Sluta vara svår. Vittu. De är alla mm. finska. De här producenterna för övrigt. fall ni <laughs> Så ja, ja, Så är det. Uh, men, Jättebra. Men för att liksom. Uh, för att ta den här åsnan vidare. Över den här bryggan. Att det som jag också funderar som kanske har satt tonen lite för vår moderna spelasamhälle och som definitivt också um, påverkar hur vi konsumerar spel idag så är det här att förr uh, så var det ju vanligt att man fick en fysisk produkt i handen Ja. Att du fick ett spel, liksom du fick en, en box, liksom du fick någonting. Nu idag jo. så är det ju också att uh, hur mycket man ska gå in på liksom så här free to play och freemium och liksom sådana här. Men att du ser på att spel, låt oss starta ett annat Blizzard-spel som exempel. Om du tar ett spel som Hearthstone. Tekniskt sett är det ju gratis. Uh, och tekniskt sett ja. behöver du ju inte sätta riktiga pengar på det. Du kan få mer kort och du kan få se genom att spela spelet. Men du kan få mer kort snabbare om du betalar. Ja. Att det är ju helt upp till dig förstås som du faller i fällan. Skillnaden här är ju att Hearthstone är ett bra spel. Tycker jag. Mm. Så, jag tycker... Som det som, som, är, som är värt att spela och uppleva. Alltså, för att vi säger så här: ända sedan det kom ut så har jag aldrig som sett någon anledning att sluta. Därför att det enda som. Ett av mina favoritspel om du rokar nu ha nu då, En 20 minuter extra någon gång. Och bara som ja, ja, jag är gärna med att ta några hurts so much or whatever. Men att uh, är det fullt av alla liksom utboxer så, så att säga surprise mechanics. Sure, sure, of course it is. Men det beror ju helt på nu då vilken slags uh, person här du har. Om du liksom är beroende av allting som liksom lyser och sprutar, glittar och håller på så yes då. Då kanske du ska hålla dig borta från sådana här spel. Men det finns ju helt sådana här skamlösa äh, spel som äh, i princip bara tränar dig för hur du ska spendera valuta. Äh, och att som till exempel just nu så är det en helt besinningslöst aggressiv äh, reklamkampanj för några sådana här spel från någon slavisk utvecklare som det är ju som någon så här pusserspel där du ska hjälpa någon hjälte att få guld eller besegra något troll eller någonting. Då. Ja, ja. Mm, precis. Du vet säkert vilket jag talar om. Uh, och... uh, jo, ja, alltså det finns ju Heroes Quest och äh, Heroes Quest är det ju inte. Liksom, det är ju en, det är ett gammalt och fint bredspel. Men, men någonting, någonting är liknande. Det finns många olika sådana som du försöker trycka ja. på en vad no, no men, yep. what, whatever. Menar liksom det här nu då. Och det är liksom sådana shadesper som ser ut som ett pusselspel nu då. Så du får träna din hjärna. Uh, men att uh, jag var bara nyfiken eftersom det var så aggressivt att jag tänkte, men vad satan är det här nu? Det ser kollallison på Youtube och så här, lets play. No, men ja. en helt generisk att och där du inte egentligen gör någonting. Liksom den här hjälten som du ser på den här helt missvisande reklam flashen och så. Gå fram med massa her och så hacka ner allting. Och sen ja. får du, om du riktigt vill kan du liksom köpa någonting. där har du upp svärd. Då. Och så håller det på sådär där kanske 5-10 minuter tills du liksom går in då i en paywall. Att du måste ja. liksom bara köpa shit då, för att kunna komma vidare då. Om du riktigt, riktigt ja. tycker om att säga vad jävla anime, hjältar Gå till höger och slå saker. Mm. Det här är ett jättebra pusselspel Jag känner mig så smart Bra det <laughs> ja, Men det här håller de på med ja, och Alla kommentarer är liksom, liksom Vitto och homo liksom att, wow, Det här är inte ens det rätta spelet Och det ignorerar de bara Postar mera mm. Sen det måste jag göra att slaven är i alla fall Det är de give a fuck Men det måste ju vara någon idiot Som betalar För Varför skulle de hålla på med det ja. annars men, no, att, jo, jo, alltså, det är, men det, det är känns ju kanske som att när du kommer till Kritan och då betalar du så här men det här är ju inte ens vitt och det här spelet mm. kan du fortsättningsvis betala ja men det är ju nog billigare än ja, men, men, men, men det VW-abonnemang, dummer Men där tänker man alltså jag, jag, jag funderar att om, det, om man här kunde nämna ett annat sätt, ett större spel eller ett spel som är del av en vad jag nu antar, en, en, en större spelserie. Låt oss diskutera äh, Ebony. För... <laughs> ja, exakt. Ja. Äh, gardenscapes. Äh, okay. Nej, alltså, jag, jag tänkte på det här uh, WWE. Det, ja. Som K-20. Ja. Som, ju, som vi hade den stora glädjen att, att få se lite. Ja, var bra. <laughs> I, I vilket tillstånd det var <laughs> när, när det kom ut. Ja, det finns ju nog en speciell plats i helvetet för alla utvecklare av sportspel. Särskilt om det är under EA-flaggan. Att... Ja. Nej men alltså på riktigt. Att liksom, för det första, alltså, Hur satan svårt det att göra en liksom, fysikmotor som fungerar. Brottarna är ju som uppe i liksom, taket och teleporterar om väggar och Liksom typ ut huvu och ben, som liksom, så här sådana mardrömslika varor, alltså, det är som så fucking yeah. broken att liksom, det går <laughs> det går ju inte ens så spelade. Nej. No. Och då är det yeah. enda oh, oh, är oh, så oh, that... och då ändå yeah. så bättre än liksom det där uh, vad heter det NBA 20, whatever eller en, vad det? 2K 20, NBA 2K20 heter det väl? Ja. Yeah. Oj, holy yeah. satan, vad det var dåligt. <laughs> alltså. <laughs> och det var ju. Och, och, och det som var bäst med det spelet var. Att det är ju bara ett enda stort kasino. Liksom. Du, tekniskt sett så ska det ju vara. Liksom en sån här. basketbollsimulator, Right? Ja. Yeah. Men det enda som det är. Liksom. Liksom, det här, jag har aldrig sett ett spel som står så, så blatant liksom bara så här fuck it fuck it liksom, man sitter där och man spelar kort och man snurrar på roulettehjul och liksom för att då liksom få, få kort och med liksom spelar och shit och man som att, hej det här är ett basketspel right, ett basketspel varför yeah. sitter vi och spelar kasino? Och jag menar, på sätt och vis börjar man funda sitter ni på riktigt som take the piss? Att liksom att, loot casino, fuck! Vi gör det så uppenbart, det här är ett casino. What you gonna do? Mm. Och jag ja. som, kanske finns det liksom folk, jag menar, det finns ju en viss sorts människor som köper de här, liksom FIFA och NHL-spelen varenda vecka. Uh, och mm. liksom... Mm, No, men gissar nu mitt favorit på de här människorna? Men att Det känns ju ändå som att Kanske det finns en jättestor Rush efter en riktigt bra basketbollssimulator där ute. Men ja, alltså, ja. Jag vet, alltså Jag kan bara Rekommendera åt folk Att liksom gå såhär Någon Youtube-video eller någonting. Eller såhär, såhär deras egen trailer Att så jag <laughs> liksom ja, deras ja. egen jävla trailer För det här spelet Alltså holy fucking shit Det är så som, som blatant Loot Casino Jag har aldrig sett det slike Det är ja. helt God damn otroligt ja, mm. Jag, jag skulle jag sku inte kunna tro att ett sånt här spel existerar, där men jag skulle ha sett det mina egna liksom, sjuka sjuka ögon Alltså mm. Wow wow ja, ja. <laughs> ja alltså, och det, men, men där är ju just ska vi se där kommer ju problemet tillbaka till det där att när, när alltid ska vara det är som vinstmaximering mm -hmm. att det, det, det räcker inte att du får en massa pengar utan du ska ju ha alla pengar som finns det är ju att, att det du sätter målen så högt upp att det inte finns egentligen någon, någon möjlighet för det här att nå ens upp till det. Du, du vill bara så roffa åt dig allt du kan för en människa och märker att hej, men det här är ju ett kort hus. Och det är ju det som jag undrar då, liksom, Hur mycket pengar ska ni ha då? För att det, jag vet att jag gör den här, den här jämförelsen mycket ikväll. Men att liksom, om man tänker på film. Att film yeah. brukar ju ändå vara den här provinsen för folk som har liksom drömmar om artisteri och så här. För varenda liksom Francis yeah. Ford Coppola där ute så finns det ju nu liksom en massa Michael Bays. Att de har säkert en vision men att det är ju mer liksom så här ingenjörsbasis. Att de är liksom, de kan skita ut en film men att det är ju som inte en bra yeah. film. Det, det är liksom, jag tycker det, det kvalificera mer som en serie av action-sekvenser löst så att man är. liksom vad som så här social krigare att som är mest liksom, i nyheterna just för den stunden. Att det är ju som yeah. det är ju ett hälslösare med tid. Både för tillverkan och för konsumenterna. Och att, mm, jag vill liksom, fråga tillbaka till spel. Om du har liksom, en sån breakout success nu, då, som Hearthstone, Är det ett bra spel? Ja. För att det står på en bra basis och det görs liksom ändå med lite kärlek. Uh, men som alltså, mm. vad, vad säljer de där? Liksom oavsett om du vill köpa det. Nu, de är dina sutförvärvare, fiktiva valuta inne i spelet om du vill använda riktiga pengar. Nå, du köper ja. liksom digitala kort. Det här kostar ja. ingenting för företag att producera. Det här är ju bara liksom saker du köper inne i spelet. Att om du sedan ja. avinstaller att mm. spela eller slutar spela, inte har du någonting för det här. Du har en bra samling in i spel. right? Ja, uh, precis. Så att, och det här är ju fantastiskt, för det betyder att så länge spelar fortsätter så kommer det hela tiden mer och mer saker som folk potentiellt vill köpa. Och det här kostar dem ja. ingenting. Det är ju fantastiskt. Du betalar ju för luft, liksom. Så att... ja. Så jag menar, vi har diskuterat det här för och liksom jag förstår att mm. liksom att, jo jo, att liksom, det är ju jättekul att han står stor, säger du det, samling, äh, legendariska kort i Hearthstone. Liksom, vad roligt du kan ha med den här jävla homodraken. Men att, äh, att men, jag, men inte, det är ju någonting som jag kan hålla i handen och visa upp liksom för banken när jag ska liksom ta ett in precis. Äh, och att, i vår värld så blir det ju mer och mer där digitala. Du köper många saker digitalt som inte har något så här uh, motsvarande värden än den verkliga världen. Nej, nej Men att, och Jag tror att många spel försöker emulera den här grejen. Att liksom du har ganska låg insats <coughs> spel som går att spela på allting från dator till konsol till din fan, din jävla telefon. Och du vill att folk ska fortsätta konsumera en sån här oändlig loop av mer uh, innehåll mm. ja. men att det som jag igen säger att man kan ni, ni göra bra spel på samma gång mm. exakt för jag vet inte det är liksom kanske där det som det är ungefär så långt mitt argument går att som att jag förstår att du gör spel som har kasino i sig för att det är liksom bara där vi är nu. Eller förlåt. Uh, surprise mechanics. Men att <laughs> men att som. Men kan ni, ni göra bra spel? Oh, för att jag tror ändå som att. har. Om vi tar Hearthstone då igen. Jag hade som satt som mål för mig. att liksom, Jag ska inte spendera pengar på det här. För att det känns som onödigt. Uh, men att liksom. Jag vet kanske vid två tillfällen. Så har jag fått. Ett sådant här Battle.net giftkort av någon. För den ja. tänkte jag är en bra present. Och så jag tänkt. Men okej okay, men det här är ju roligt. Uh, jag kan använda det här. Och så köpa liksom några pack i Hearthstone. Uh, för mm. att jag Precis. måste jag ändå använda det till någonting. Och då kändes ja. det som att. Ja men vad kul. Och där fick jag någon legendär. Kul. Uh, men att som. Det känd, jag känner inte mig arga. Jag det kändes som bara roligt. Så här. Uh, men jag tror att om jag ska ha satt den uppe på, liksom på någon jävla skit. Om jag ska ha satt den uppe på någon jävla basketball-simulator. Liksom, där liksom man spelar liksom ganska skit. Och liksom det finns knappt något spel bakom alla jävla roulette Då tror jag ändå jag ska känna mig lite mer att. Well, what the fuck nån ni mig och sätter pengar på den här skiten. Ja. Yeah. Så. Mm. Mm. Men jag kan ju inte tala för alla spelare jag bara liksom måste som säga att i många fall känns det som att du, din uppgift som spelmakare bara lura folk till bordet och sen liksom ta rent ur dem så mycket ni kan den väldigt finländska modellen egentligen för att ni vet att liksom ni har en så skitprodukt att folk ändå aldrig kommer tillbaka mm. Ja det är, det är nog just det som är Liksom så... jag, jag vet inte, alltså det det, det ju, på, ju på förtroende. Jag tänkte kanske om, om man lite skulle gå till den här tanken på, på så, här, liksom så kallade day one patch sure. grejer. Som, som är ju en, en del i det här att man, man ger ut spel som är halvfärdiga ja för jag, för jag tänker att det säger ju någonting just den här, bara när man lyssnar på det, alltså en day one patch, att ja. redan första gången du köper det här spelet, du får det på dagen det kommer ut på marknaden om du köper det då fysiskt mm -hmm. vilket, vilket jag oftast, oftast gör, för jag tycker om, jag vill ha den där fodralen där, jag vill ha den där skivan uh, och så uh, lägger du in den i konsolen och så tänker du att ah, men nu, ska, nu kan jag börja spela det här nej där kommer direkt en, en uppdatering som då mm. kan vara allt från allt från några hundra megabytes till, till ett tiotal gigabyte mm. och, och jag tycker ju att, att det där man är, man är van vid det här men, ja. men det betyder ju att redan då du får den där produkten så, så vet du att okej, okay, men att jag kommer inte att kunna börja spela den här genast. Åtminstone inte med fulla funktioner. Uh, och uh, det, det är liksom så att redan det man har där så vet man att men det, här är inte, det här är inte en hel produkt. Mm -hmm. Och, det, och det, det är sorgligt det här, när man, när man tänker efter. För för jag lever ju nog ännu i den där tanken att när man köper ett spel så köper du en, en i princip liksom en, en produkt som är så långt färdig som den här liksom spelmarkaren då tänkte att no, det skulle det vara ju... färdigt. Ö, alltså, klart så att säga, kan det ju uppnå perfektion. Då skulle de ju sitta och fila på det i en evighet. Men men det är väl och lite samma orsak varför de aldrig gör sig operativsystem fullständiga. För då kan de inte lansera uppdateringar annat år. Men att det är ju men det är också det här att till exempel det har föreslagits. Att istället för att som nu då det kommer ett nytt spel och det kostar 59,95. Ja. Så gör man istället så här. Uh, projicerat värde utgående från vad uh, liksom, företagets slutgiltiga planer, så att till exempel 59,95 uh, plus 6,95 per content patch eller liksom någonting ja, yeah. därför att du har ju det här är liksom normalt och de flesta spelar som liksom att ja, ja, men du kommer in i ett bra spel och liksom du är investerare i det och du vill liksom spela med då, förstås. Du vill ja. spela ut ja. historien. Du vill ha den nya karaktären och stuff. Och så kommer det då en. En ny content patch då som du i värsta fall. Måste betala för i bästa fall. Då får. Uh, fördelar till dig så länge du fortsätter. Att betala för någon slags abonnemang. Eller tjänst eller någonting. Ja. Uh, men att liksom. Vi är som, så vana vid det. Så vi, vi förnyser i som. Ja ja men ta mina pengar då. Jag vill fortsätta spela. Men att vi lever ju ändå kanske kvar i ett sådant medvetande att okej, okay, men det här spelet vill jag ha. Det kostar 60 euro. Jag betalar 60 euro. Varför för vitt måste jag betala liksom en fjärdedel till varenda månad? Eller var, var tredje månad? Eller varenda kvartal? Eller hur ofta de nu ger ut någonting. Plus att det är ju det här som, det här är det värsta. Det här har vi diskuterat tidigare att du har ju de här helt oetiska spelmakarna som har så här, nu har vi lagt till en grej. Köper du det här så får du liksom några extra kostymer och en hatt och möjligheten att liksom rita kukar över allt i spelvärlden. Och så är du då kanske att, mm, okej okay, men jag vill inte ha det här. Fuck that shit. Men i den här patchen så finns det en liten liten grej som kanske förstärker liksom dina spelarattribut. Eller gör att du får någon fördel som gör att du kanske är 5-10% mer effektiv än någon som inte har den här. Så det, ja. det suger lite. Men låt oss säga att du är en ganska uh, otypisk spelare så du tänker nej, skit i det. Jag vill ändå betala för det. Och sen efter ett halvår så kommer det en ny content patch och nu kommer det en ny klass och nu kommer det fordon och shit och det vill du förstås ha. Så den vill du köpa. Nej, du måste också köpa den här föregående patchen. Ja. Det är ju... Bullshit. Mm. Det är det, det fullständigt bullshit. Ja. För det är ju som att säga, liksom att ja, men alltså, jag, jag vill ha bilplats. Okej, okay, men du måste köpa källarutrymmet också. Nej, nej, jag har ingenting jag vill där. Jag vill bara ha bil. Ja, men du måste ha källarutrymme också. Och i källarutrymme så finns det råttor. Och de måste vi få bort. Och du är ju ansvarig som det äger källarutrymme. Jag vill inte ha källarutrymme. Jag vill bara ha garage och bilen. Ja, men jag förstår vad du menar. Du måste ha källarutrymme också. Och det är ju horse shit. Men jag tror det här börjar bli mindre vanligt. Att spelarna har nog varit liksom så uh, högljudda gällande det här. Men en inte bryr sig folk så länge ni öppnar planboken så sluta mm. Jag ja, alltså, att man... tyvärr, tyvärr så är det ju den alltså, det, det är ju i ett princip att man måste det måste bli ett tillräckligt hårt ekonomiskt slag men å andra för, sidan för... det som öppnade dörren till det här då var ju lite att så du hade ett spel då right? som du tyckte var ja. bra och, som sådär. och sen så kom två och sen var det liksom i princip ettan med 10% bättre grafik och lite nya områden att gå till. Yeah. Och så var folk att, vad vitt och vad är det här? Det här är ju som ett tilläggspaket, inte det här ett som ett skilt spel. Och sen var ju spelverkna, aha. Och sen börjar vi ju komma till det här. Så frågan är ju, för folk har ju ett helt annat krav på vad ska ett nytt spel vara? Det måste ju vara tillräckligt mycket som det gamla så att du, du får sätt att på uh, Men att det ska ändå vara nytt noga. att det lägger till så mycket extra eller liksom så mycket nya grejer. Att uh, det känns som så här justifierat att köpa det. Annars är ju folk igen så där ja men då måste ni sänka pris eller då måste ni göra någonting. Att... Ja. Du får ju inte bara liksom ge ut lite mer innehåll och det för ett nytt spel. Host, host. Nej. FIFA, NHL, host, host. <laughs> ja. Men, mm. Ja. Mm. Precis. Men, men jag men... tycker att det här jag säga, ett, ett problem där så är ju, är ju kanske också att man har börjat, man har börjat äh, göra ett likomedsteck eller, eller säga att priset för ett spel att att, så att säga, för att ett spel ska vara värt ett visst pris så måste det ha i princip en viss längd. Det är så. När det, det talas som att okej, okay, att ett spel som kostar sig 39.90 mm. när, när det kommer ut. Äh, så, så ser du klart kommentarer som tycker att, äh, att äh, det här spelet har, har inte mer än sig ungefär 25 timmar av, av innehåll. Att ja. uh, att jag, jag ser, jag ser inte att det är värt det här mm -hmm. Men man är mm -hmm. sådan. Men vad är det för ett innehåll? Tänk jag att man måste, ju, att att där där kanske man också lite så här som som spelare, så har man ju kanske satt också fokus på ibland fel sak. För det kan ju vara att du har ett mm. spel som i princip kan ta hundra timmar att samla alla, alla fjädrarna som är, är utspridda över, i den här spelvärlden och den där fågeln som har, som har tappat alla fjädrar för att den blir så stressad. Eller att du ska hitta varenda fin liten papper Jo, tack. Eh, eller, eller du ska hitta alla papperslapparna som, som sen bildar något pussel eller något liknande. Eh, mm. och, och när det är så att ja, men det finns 300 av var och en av de här. Mm. Varsågod och sök dem. Skitar du så inte... du ju halvvära att ja. ganska rejält. Ja, åtminstone. Och, och, det, och då, är det ju inte, då är det ju inte innehåll du får. Du får ju bara liksom, padding. Du får ju bara utfyllt. Jo. Som bara finns där för att du ska spendera tid där. Jo. Och jag tycker att där, där gör man sig själv en björntjänst om man sätter all sin fokus på att hur långt är det här spelet. Nå, det beror ju på. För det finns ju spelare som är, ska vi säga, väldigt många om den spelmekaniken. Känns mm. spelet bra? Känns det givande? Är det roligt? Ja. Jag kanske faller mer ja. i det lägre. Sen ja. finns det personer som kommer med liksom på utmaningen hur utmanande är det att liksom ja. och att jag tror alla kan väl ta lite drag därifrån men att det finns ju spel som hatar det, det är ju därför vi har liksom så här uh, skippable content att du kan i princip skippa till slut av spelet för att du vet, alla ska få klara spelet jag förstår ju inte, kanske när du letar efter egentligen en film men att, you know, whatever ja. Um, men så finns det ju de som bara är med där för stämning, de som gillar liksom, där är ju ofta de här som inte kan spela under en viss sån här framerate eller liksom som bara vill att saker ska se fina ut och vandra runt med sin bössa eller någonting. De vill liksom spela ja. en interaktiv film och sådär. För de, de skiter ju blankt i att spela liksom fem minuter långt eller fem timmar långt. Att det är ju... Så länge de får liksom den där kicken av att allting ser fint och bra ut så är de ju nöjda. Det här brukar ju ofta vara lite yngre spelare. Och sen till sist så finns ja. det väl kanske den här personen som uppskattar hälheten. Och hit klassar jag personer som gillar spel här så här slumpmässigt. Jag kan inte förklara varför. Och de måste man ju tänka på. Men jag tror ju som ett bra modernt spel. Hur definierar man det? och grejen är ju som att om, om du klarar av att spela genom allting direkt så då är det kanske inte ett så bra spel om mm. liksom det, det liksom börjar du börjar falla genom jorden och klippa genom väggar och liksom sådär då kanske det, är, då kanske det är inte är riktigt färdigt och liksom det, sen och, det som jag kanske har glömt säga om är ju att många spel idag så har ju en väldigt fantastisk så här single player upplevelse. Att som den är mm. designad för att du ska som känna atmosfären och liksom tala med folk och riktigt som gå in i din hårdaste rollspela och så här. Ja. Ja. Men många personer skitar i det och hoppar direkt i multiplayer för de vill bara skjuta tattare i ansiktet. Och att mm. och att Precis. det finns och det finns ju sådana. Så då kan man ju argumentera att handlar det om spelmekanik eller handlar det om någon sån här behov av interaktivitet. Många väljer ju också spel beroende på liksom vad som så här influencers och liksom andra sådana personer på internet säger i världen. Varför då spelade? Varför är Fortnite så populärt? Uh. Ja, ja. för att liksom alla stora streamers spelade eller för att det har fantastisk ja. spelmekanik, eller kanske färgerna är så klara eller who knows, who knows? Det är, min point är att det är väldigt svårt att säga vad som är bra eller dåligt spel uh, om man börjar kolla på specifika saker som att du fungerar spelmekaniken liksom hur många personer spelade, uh, vad ja. har det liksom för så här connectivity issues ja. och så här. Ja. Jo, jo, jo men, men också att säga att, att ett, det beror ju på att vad det där spelet ger sig ut för att liksom för att vara för, för sorts spel mm. också. Att, att det, det är ju det att när man, när man just talar om... Äh, för jag tycker att ta till exempel ett, ett storydrivet äh, player spel äh, som har en... en en specifik story, den liksom följer det och den spelmekaniken är liksom sån att den den äh, vad jag, fungerar bra mm -hmm. i koppling till det här till den typen av story så tycker jag att det kan ju, då kan man ju säga att det är ett bra spel, även om det, det då inte har multiplayer det har inte äh, alla de här möjligheterna till att då teabaga andra andra spelare. eller, eller det, det finns inte det finns inte möjlighet att köpa och uppgradera någonting. Det kommer inte ut någon eh, DLC eller en nedladdningsbart eh, innehåll i ett senare skede. Du behöver inte köpa ett, ett season pass för att, för att garantera att du kommer att få allt innehåll. Eh, utan det det så att det kan fungera. Det fungerar liksom i sig. Vad måste ju säga det. Men det är, liksom, är uppgår från det själva spelet också. Men det är ju liksom att är du ute efter en produkt som tar slut om man säger så. För att det är ju ja. en så specifik upplevelse spelare. Till exempel ja. att uh, om vi tar ett spel nu som Hollow Knight. Ja. Mm. Um, att liksom det är ett spel som har en början, en progression och ett slut. Ja. Men de lägger ända till saker i det. Som ja, det hade gjort. Jo. jo. Uh, men att liksom. Ändra det spelupplevelsen. Liksom förlänga det spelet. Gör det till ett helt nytt spel. Måste köpa saker. Uh, det här är ju. Liksom frågor som förstås är ganska subjektiva beroende på liksom vem du frågar men jag tror så jag förstår, rätta mig om jag har fel så är ju att du kan ju ändå köpa det här original Hollow Knight och liksom bara spela det om du är nöjd med den upplevelsen så är du done, du behöver göra någonting mer och det är liksom en trait som jag uppskattar i spel nu för tiden att egentligen så uppskattar jag alla spel som liksom ger dig en bra spelupplevelse utan att du måste betala en massa extra. Och att ja. Om du inte söker en sån här specifik online-spel som till exempel en MOBA eller liksom en MMORPG eller liksom någonting där du liksom försäljare att interagera med andra oftast nu då på ett mer antagonistiskt sätt. Så då uppskattar mm -hmm. de här spelarna som liksom just jag är ju kanske med den här gamla plattformen äventyrshållar men liksom Allting från point and ja. click, adventures till racing, ska jag kunna säga, skulle kunna vara intressant. Ja. Men jag gillar idén att liksom i något börja så investera så här många timmar och sen är det slut. Och så får jag själv ja. lite bestämma då hur mycket tid eller på hur, hur lång eller kort sikt jag vill avsluta det här spelet. På sätt och vis känns det jobbigt att varenda spelar liksom att här nu kommer liksom panda-patchen där du får liksom ge stryk åt en panda eller invandera ett panda eller liksom få panda -bilar och så här. Det kostar bara 40 ja. euro det, och det ändrar hur du ser på spelet. Och så lägger det till mm. två timmar extra material som du inte kommer ja. undan. Och som ja gör det helt omöjligt eller jättejobbigt att spela vanliga spel utan det. För det är liksom helt uppenbart padding, det är en cash grab och liksom det är bara dumt. Ja. Mm, Men exakt. folk betalar därför att är du investerar jo. i ett spel så då köper du med. Och det är så det fungerar och det vet de och det är därför de gör så ja. här hela tiden. Jo, jo. Men inte det är ju alltid det heller att du är du specifikt som liksom håller på med det där spelet eller att du tycker, tycker att det, det är det bästa spelet någonsin, utan det är ju mera det där att du tänker att, men, att jag har köpt den här grundprodukten mm -hmm. uh, så, och den, jag kan, man kan ju inte säga att det skulle vara en en, uh, så att säga att man skulle ha köpt det i onödan att jag undrar, blir det där en också så här, nej men att jag jag ska köpa det här till, jag ska köpa det här till för att för att på något sätt bevisa för sig själv att, ja, att det här var inte ett dåligt inköp. Det är lite det. Sen så triggar det alldeles liksom en en viss sån här. OCD-beteende är de flesta människor. Men det är samma sak som att till exempel om du köper en bok. Som ja. du tycker är bra eller som du blir investerad i. Ja. Och det här är en del av en serie. Så då är det mycket mer sannolikt att du köper resten av serien. Än att du liksom bara läser ja. den där boken. Ja. Mm. Att här, men här är den intressant fakta. Okay? Du läser den här boken och tycker den är jättebra. Och så tänker man mm. så att okej. Okay, men naturligtvis ska du köpa resten av böckerna i serien då. Det är faktiskt otroligt många som gör sådana här inköp. Men som inte som vad du, läser färdigt den här. Utan säg, de, ja. de, de, de läser första boken... Eller är någon bok där i mitten. Så köper de resten och tänker. Men det här ska jag definitivt göra färdigt någon gång. Men så gör de mm. inte. Och sen kanske de kommer Precis. tillbaka efter flera år. Och tänker. Men det här var nog en bra bok. Jag ska läsa den igen. Och så är det som. Ja just det, Jag köper ju de där andra. Jag borde nog läsa dem. Och när jag läser den här. Och så får jag säga. Och så kanske de gör det. Eller kanske de inte gör det. Men att. Mm. Det handlar inte om. Uh, det finns ett bra ord engelska, som är Som completionist. Att liksom. Ja. Det finns ja. en sån här grej att liksom, om du börjar uppleva en sak så vill du uppleva allt. Där ser man nog i liksom ja. tv-serier tittarna att om du börjar säga se en serie som att 300 av sig, om du börjar säga Naruto så liksom om du, fast du börjar säga det och att det här är skit, det här what the fuck så finns det en sån där event horizon där när du har sett tillräckligt mycket så måste du säga färdigt fast det är helt skit, eller fast ja. du hatar det. Det är bara som så här exceptionellt Personer med hjärnvilja Liksom såhär stora peniser som jag Som säger fuck this shit forever I won't Och faktiskt gör det Märkte mm -hmm. hur jag skrattar över mig själv där Jo ja, ja. ja. Jo ja. ja Om jag gör får det inte fel uppfattning Det är bara för att jag är en envis åsnar Jag liksom, tror jag vet bättre än alla andra som jag gör Så det är inte, det är inte några, några faktiska rita gällande Min ja. natur jag bara vill Jag sa, ingenting, det. ingenting är grundat i verkligheten? Nej. Okej. Okay. Bra. Ja, så alltså fullkomligt. Allt Men att, men att som, det här samla är, det här liksom att, att få en helhet. Det är, liksom, det är också så vi gör vår, vår, liksom konsumtion idag. Att många saker som du köper så, för, så är som så här väldigt noggrant och psykologiskt färgmatchade. eller ut i andra saker. Så att köper du en sak, ja. så ska det trigga dig att köpa mera saker. För du bygger ja. hela tiden en samling som aldrig tar slut. Och samma sak med spel. Liksom, det börjar här och så lägger det till och så lägger det till och så lägger det till och så lägger det till och så lägger det till och så lägger det till och så lägger det till och så lägger det till och så lägger det till och att du är aldrig färdig. Köp, köp, köp, ja. köp, köp. Och att jag förstår, i vissa fall som till exempel World of Warcraft, så förstår jag att, jo, jo, att du måste göra så. Därför att i ett sånt spel så är stagnation döden. Du kan inte liksom göra mm. en grej. Men där har de ju räknat ut det på ett sådant sätt att så länge du förnyar ditt abonnemang så spelar det ingen roll om det var två månader sedan du spelade eller liksom 20 år sedan du spelade Du fått tillgång till i princip allt. Det som du mm -hmm. måste göra, du måste köpa förstås det nyaste spälet i serien om du som vill ha det nyaste materialet men ofta brukar de ja, göra så att ja. när de släpper en ny grej så kombinerar de allt annat som till en produkt så att du kan köpa den och säga whips är du liksom i kapp så här det är ett fint sätt att göra det på det är som att okej okay, det är väl jättebra cool. ju, ju längre du väntar på sätt och vis, desto mer valuta får du där för att du får mer shit för din grej men ja. att Många andra företag är inte riktigt där därför att de är ju med som så här, köp det här och köp det här och du har som 27 produkter som ändå är på något sätt och är i samma spel. Och du kan som inte ja, köpa ju, bara... Skillnaden skillnad kan bara vara så minimal så att säga. Eller bara kosmetisk. Jo och, att, och grejen är att i många av de här fallerna så kan du inte plocka där de när du gillar bäst. Är det som det, allt eller, inget. eller så måste du i alla fall göra en progression. Och i vissa fall så slutar de till och med ge support fram till en viss del ja. i serien. Så det är ju små Well, that's nice. No, men, mm. shut up and take my money. I guess. Så, so, uh, det är ju det. Mm. Men, att varför, men, men varför fortsätta folk att, att släppa sådana halvfärdiga produkter? Eller, skulle vi säga, ge ut fragmentärade, medvetet fragmenterade produkter. För att liksom locka fram mer pengar ur spelarna. No, svaret är väl ganska självklart, Men kanske den bättre frågan är. Vad borde vi spelare göra för att motverka sånt här beteende? Mm. No, no, no, det har ju talats om att man borde sluta med, med det här. Att, att göra så här förhandsbokningar. Jo, det skriver Och jag på spel. <skratt> och sen det här att, att, att betala att betala för någonting som då är i vad heter det nu alltså ett, det. ett spel som inte ja, ja precis alltså att du, du, du, du får en, en första version du får i princip en, en spelet så långt som det är klart då med, med då löftet om att i något skede så kommer en en hel produkt då att finnas. Så jag tänker att det, den processen borde man ju också ifrågasätta. Och, och sen, sen tänker jag ju bara att, att man... Ja, man, man måste komma ifrån det här, den här tanken på att ett, det att ett spel äh, behöver de här alla uppdateringarna för att det ska för man ska kunna tänka sig att, att det finns människor som tror på det här spelet som litar på att det här är ett bra spel. För, för nu, nu just så känns det ju att, att ser man att det inte kommer en uppdatering så, bör, så börjar man ju snarare fundera att, hmm, att vad är det som är fel? Ja mm. oh. Jag har skrivit definitivt under på det där med förhandsbokningar. Att det har gått för långt. Mm. Att du borde få förhandsbokarnas spelet i princip har testat Så är som i princip rädd att släppas. Ja. Jo och du, och du borde definitivt inte köpa sådana här säsongspass eller, eller liknande. Alltså du, du betalar en extra summa nu eh, och då vet du att du får de här kommande nedladdningsbara delarna Usch. så får du sen ja, för, för, det är, för det kan vara att du betalar över 100 euro extra för någonting som inte ännu har kommit att du får inte en produkt, mm. du får ett löfte och inte, inte ens alltid ett löfte om en produkt du får det gör, en det, gör idé. det minns du liksom när exklusivt material brukar betyda att det var faktiskt exklusivt i ordens rätta bemärkelse? Ja. För att liksom ofta när, du... av det och... Men ofta när du förhandsbokar så är det ju ja. liksom, att du får tillgång till exklusivt material. Men kan det vara exklusivt ja. om alla som köper spelet får tillgång till det? Ja. Att som mm. Det är, ju, det är ju som att säga att om du betalar nu långt för alla andra eller vi har några som helst kvalitetsbevis på det här så lovar jag att när, i något sätt när du är färdig så får du de facto hela produkten som alla andra får. Är att, varför mm. vänder du inte på ansiktet så de får stampa dig på andra sidan också? Idiot. Ja, ja. jag har hade, hade helt, helt klart ett minne av att det fanns som spel som gavs ut längre tillbaka så det fanns kanske en specialutgåva av det här eh, som innehöll någonting extra, om det då var ett, ett extra häfte med, med, med, med skisser från, från här olika så att säga, produktionsstadierna eller, eller liksom... mer information eller en fysisk karta över den här spelvärlden så att säga, någonting, någonting på det sättet, men det här just att du får eh, den här Extra, en extra skin, så att säga en extra, en extra mössa för din karaktär. Ja, men folk så. blir ju också helt tokiga i sånt. Att det är som liksom det här samlar mentaliteten så också jag över jo. hur vi konsumerar. Jo, jag förstår att, liksom, att typ du har plats som Kickstarter att mm. där så, men vad ska de göra? De måste ju locka med någonting för sina höga jo, backers det det. eller för sina backers överlag. För att annars så, ja. folk vill ju ha belöning och det är det som får jorden att gå runt nu ungefär. Ja. Men att, hur är det med liksom, sådana här riktigt, riktigt gamla gubbar som jag som är att jag är bara intresserad av slutprodukten. Jag behöver inga fucking mössor. Jag behöver inga digitala hängslen, av mina karaktärer. Jag behöver som egentligen ingenting utom en bra vettig produkt. How about that? Yeah. Is it possible? Yeah. Shit. Yeah. Shit i förspele. In och ut sprut. Ja. Att väldigt trevlig helig. Jag tycker det som har gått för långt för att äh, det känns som att det handlar bara om att liksom, få pengar sist och slutligen. Och sen så levererar man ungefär det som vi lovar att vi skulle göra. Men att som gör så bra ni kan. Okej? Okay? Jag vet att inte det inte alltid är en fråga om lätt, eller liksom inkompetens när det spelar dåligt. Att ibland så kanske liksom den här ambitionen var för stor, eller liksom det gick inte. Eller av någon anledning så bara blev det inte så. Inte det, är heller, det är ju heller en sån värld där folk fan ger tillbaka pengar åt konsumenterna och inte de måste inte. Så att, det fanns ju en tid när folk faktiskt såg på spelkanaler och läste speltidningar för att få ett humma om att hmm, är det här är faktiskt värt att köpa. Men nu är, det ju som, nu är det bara som att köp och så får vi se. Att, och att det här är ju liksom... Det här är liksom fäla. Liksom, vill ni som inte utbildar er lite i vad det må hända är för produkt ni tänker nu era pengar i? Mm. Ja. kan jag bara hoppa in blint i det här. Och att man kan ju tänka att det här är ju av folk nu då som bara har massor med pengar Nej, Det här är från vanliga människor. Att spel och film är ju fortfarande ett fattigmansnöje. Mm. Och sen sitter folk då och liksom. Jag antar det är folk som jag som fortfarande blir upprörda. Men det känns som att alla andra som har investerat i någon riktig kalkon. Så det känns som att det mesta av deras energi så går åt för att försöka som justifiera sitt köp och att som ja. Ja, andra definitivt. till att delta i cirkusen. Ja. Jo, jo, jo för, för du tänker att, så att säga, du, du måste ju förklara för dig själv varför det inte är en kalkon. Mm. Och, sen, och sen då att om du får Andra med dig Så vet du att du är inte ensam Det var mm. inte bara så att säga Ditt, ditt misstag vad, vad var det, hur, hur heter det på engelska Misery loves company Ja Så nu, nu är det ju kanske lite en, Ett sånt tankesätt som, som ligger ligger Bakom det här Du, du puffar på det fast En, en del av det Åtminstone vet att det här var definitivt inte vad man hade hoppats på. Ja, men äh, det, är ju, det är väl lite som filmindustrin att det är väldigt svårt att, att tänka sig att kanske spelmakarna själva ska börja aspirera till så här, en högre etik eller moral. Mm. Att det känns som att den här största pushen måste ju komma från konsumenterna. Och att vi helt enkelt för en gång skulle stänga våra plånböcker och säga att nej, vi tänker inte betala innan vi har mer kvalitetsbevis. Vi tänker inte yeah. göra det här innan ni kan visa och garantera Warcraft krafträre i att det här är slutprodukten vi kommer att få i våra händer. Och den här slutprodukten är så nära och det här. Uh, sitt sista mål att vi, vi kanske har dem i händerna inom en när framtid och då kan ja. vi börja fundera på att betala ja. och sen och ja. samtidigt som ja. slutet så giriga, jag vet att vi lever liksom i en värld där folk liksom kan gå se de tio första minuterna av filmer liksom innan de kommer upp på bio, men liksom, är det så kåta på material kan inte ni vitto er längre Måste ni som spoila allting för er själva? Men vi har ju ett Satans podcasten kom för det. att som på, Alltså på riktigt att liksom vad är det folk är så jävla häta för att använda ett fint finskod? Att liksom vad är det som är så Satans bråttom? Mm. Om det är någonting som är bra så är det väl värt att vänta på? Mm, precis. Ja. Liksom vänta, ta dig tid det här på allvar, det här är inte ett jävla spel. <laughs> Exakt, precis, det här spel är inte något jävla spel. See what I did there. Mhm, mm min son. Det var, det var vackert. Ja, men, kanske det räcker så. Jag förstår Nikolaj, du har en riktigt fantastisk slutkläm som vi kan avsluta på. Jo, jo jag, det, det, här har jag, det här har jag jobbat på länge. Uh, men ni kära lyssnare så kan ju få höra den här, den släpps faktiskt den 22 februari och ni kan köpa den här slutklämmen för den låga prisen av 5 euro och 99 cent betalas till Triggervarning. De 000 första backarna så får en alldeles egen gratis digital mössa. Mycket exklusiv. Mm. Episk. Alla får den sen, men den är, är nog exklusiv. Riktigt bra mösch. Okej okay, spoiler att en i jämt. Träming!